Tizenharmadik fejezet Penszitta a holdat, fényárban úszott a hegygerinc. Hátával a falnak dőlbe ment lépésről lépésre. Vajon tudja a bandita, hogy ő itt vár? Tudja, hogy jön? Figyeljen ilyen apról A csúcs körül a perem széles tisztásokat is fogott. Ez nem látszott lentről. Most már óvatosan haladt, vigyáznia kellett. Vajon nézi a holdvilág Teddi valahonnan fentről, amint jön? Biztos. Hordvilág Teddy mindent tud. Talán 200 méterrel lehetett a csúcs alatt, amikor egy kavics hullott eléje a magasból. Megállt. Olyan csend volt itt fent, hogy tisztán hallatszott egy gajrebbenése is. Pen! Valaki szólt, felette. várt. Pen! Rövid szünet után megismételte. Pen! Talán félsz felelni? Várom, hogy mit mond azt Hordvilág Teddy. Csendesebben beszélj. Mi az ördög? Talán csak kiabálhat az ember egy csúcson. Szünet következett. Neszelt a társokféle halkmódon. Várlak, teddig. Nem jöhettem, holnap én indultam volna, ha késel még. Biztos? Tudtam, hogy vársz, felelte a bandita. Tehát biztos. Hallgattak. Nos? kérdezte Pent. Ajánlok valamit, gyere fel erre a tisztásra, ott megverekszünk, nem kell eskelődni időt húzni. Habozott, ha mozdul, akkor az ott fent lelőheti, de az ott a holdvilág Teddy. Jövök. Nyugodtan felment, tiszta célpontot adott percekig annak, aki felette áll, de az a holdvilág Teddy. A kiugrónál alig feljebb egy sziklatetőn állt a kunyhó, világos ablakkal, és füstölgött. Hol van miszlogen? kérdezte Pen. Érdeklődni jöttél, vagy verekedni? Felelte hidegen a rabló. Igazad van. Ajánlok valamit. Ha ketten lövünk, semmi esély. Ketten halunk meg. Ez igaz. Elhajtok egy pisztolyt oda a sűrűbe. Előzőleg leteszünk itt minden fegyvert. Áttalálunk egymás mellett. Átdobom a fejemen, aztán aki megtalálja. Értem, felelte Pen. Amint elhajítottad, ismét megfordulunk, és keressük a fegyvert, mint a pólólabdát. Mi az? Hm, sport. Egymás mellé álltak, lecsatolták az övüket. Repült a pisztoly. Egyszerre fordultak. Aki előbb készhez kapja, az győz, és életben marad. Nincs kétség. Miután a revolver elrepült, és megfordultak, mindkettő állva maradt a helyén egymás mellett. Lassan körbefuttatták a tekintetüket. Egyik sem kezdett elhamarkodva futkosni. Itt most látni kell, bizonyosat tudni. Aki előbb megpillantja a fegyvert, az hamarabb el is kapja készhez. Valahol legmadársik Ben látta, hogy csillan valami. Ugyanakkor a másik is észrevette. Abban a pillanatban ugrottak, de egyik sem hajót le, előbb a másik torkához kapott kettő. Egy borzasztó ökölcsapás elzug a fiú arca mellett, amint lekapja a fejét, és üt. Mint a kő, úgy zuhan az ökle. Holdvilág Teddy hátra bukik. Penn már fut. Felkapja a bokorba csillogó tárgyat. Egy üres könzert doboz. Most mögött elövésdőrön. Egy lökést érez a vállán. A pisztolyt a bandita találta meg. Penn a fa mögé esik félig eszméletlenül. Úgy irányítja az zuhanást, hogy fedezéke legyen. Tudja, hogy vége. Tehetetlen dühében a földbe markol. Holdvilág Teddy feléje jön, de valami repül. Penny egy rögöd hajít összecsukódó tenyeréből, kemény szikla darabot, és a bandita bezúzott fejjel visszatántorog. Lezuhan. A mexikói suhán talpon van, de következő pillanatban felkapja a pisztolyt, langyos budgyanással ömlik a karján lefelé, iszonyúan belenyilalik a mozdulattól, ahogy elhúzza a ravaszt, mielőtt a másik egészen feltápászkodik. Célozni nem tud homályosuló tekintettel, csak lő. Egyszer, kétszer, háromszor. A pisztoly kihullik a közéből. A bandita visszaesik egy találattól, és pen tártorogva a csúcs felé indul. A kunyhóhoz. Benyit. Lassan tisztul előtte a kép, és rémülten felkiáltva ismét hátra hőkül a küszöbről. Ott ül Liliana a tűzhelynél egy bölcső mellett, és ringatja. Ámultan dermedten néz, Miss Logan? Lilien halásápadtan felállt. Mi történt? Ön maga Miss Logan? Hebegte. Én Thomas Weekly doktor felesége vagyok, kiáltotta türelmetlenül. A felesége? Igen, Pater Richthofen lelkész esketett. Itt lakik a közelben. De feleljen, hol van Teddy? Hozzáment Holdvilág Teddyhez? Igen. Mit tett a férjemmel? Nem felelt. Tántorogva rohant vissza. A felesége. Holdvilág Teddy még élt? Zúzódás komoly volt, de nem súlyos. A golyók közül csak az egyik súrolta a combját. A banditát bekötözött fejjel az ágyra fektették. És másnapán megtudott mindent. Holdvilág Teddy nagyapjant nyugati vadász volt. A fiát azonban New Yorkban neveltette, és ez volt Thomas Wickley. Jó nevű idegorvos lett később. Egyszer idejött a nyugatra évekkel ezelőtt a kóborlás pszichopatológiáját tanulmányozni, és lassanként feltámadt benne az ősi vér. Thomas Wickley csodálkozva tapasztalta, hogy szemei, fülei különösen élesek, hogy órák alatt megtanul pisztolyjal bánni, lovagolni, egy évig volt itt, és olyanná lett, hogy azok csodálták, akik ezen a vidéken születtek. A vér csodája volt a fajta őserejű feltámadása. Megőrültem kisé, azt hiszem, magyarázta pennek. Atavizmus, szóval úgy éreztem, itt jó. Csak ölni nem tudtam soha. Ezért vállaltam mások szörny tetteit, hogy nevem legyen. Rettegjenek tőlem. De ennek vége. Lilian hozta a a közeli csúcson remetei magányban él egy pap, az összeadott bennünket. És most tégy, amit akarsz, csak maradj csendes, mert felébred a gyerek. Lilian ott ült és ringatta a bölcsőt, és sziporkázva csillogó tágfényével egyre lágyabb, éltetőbb meleggel tűzött a nap. Élettel áldotta meg még a sivár sziklakolosszusok csúcsait is. Ben sebesülten tért vissza. Az ösvény alján valaki ott kuporgott egy kövön. Aludta kimerültségtől, mert itt ült nap naphosszat. Varts né. Amikor felnézett és meglátta a férfit, csak azt tudta mondani reszketve. Ben, ó Ben, én istenem! És sírt, és nevetett, és odaszorította a fejét a szakadt kabáthoz. Ben átkarolta, és sokáig álltak ott. Aztán bementek County Holdvilág Teddy nincs többé, csak ennyit mondott az embereknek. Ezek nem is kérdezték tovább. Lógan ezredessel bezárkóztak és sokáig beszélgettek. Vörcné is jelen volt. Az ezredes arca hol felderült, hol elborult. Tenyerébe hajtotta a fejét járkált, majd ismét leült. Felindultságában remegett minden új, hogy át meg átszántotta ősz haját, és nyelt és kezeit tördelte. De hiába. Odakint sütött a nap. Ezt látnia kellett. Egy viharos éjjelen kis szekértávor indult el a Logan farmról. Senki sem tudta, hogy holdvilág Teddy, a fia és a feleségek elnek át a Spandwater gründon. És velük volt Penn is, Wörz nével, aki most a gyászével teltével már a mennyasszonya volt a mexikói suhancnak. De kisé mogorván, elgondolkodva, Logan ezredes is ott kuporgott velük a ponyvállat. Mondják, hogy néhány rongyos rabló, kettő vagy három csontvásszerű alak szintén ezen a szekéren jutott ki a halálos gyűrűből és elmenekült. Mert nem igaz, hogy leróhatatlan bűn is létezik. Nem igaz, hogy nincs kegyelem. Van.